Розділ 14 «Ви поспали?» – поцікавився лігант, коли ми ступили в телепорт приймальню крон. «Так, сподіваюся, сни хоч були приємні», – уточнив гант, навіть не приховуючи свого сарказму або ж ставлення людини до сонька, поки такі, як він, крутили коліщатка врядування та допомагали сильним цього світу. «Та де там?» – озирнувся я, піднімаючи широкими сходами до банкетних ярусів. У мережі, де кожне провінційне містечко будь-якої країни на будь-якому континенті, здається, могло похвалитися власним чотиризірковим рестораном, де істинних гурманів можна було нарахувати кільканадцять мільйонів, а їхні смаки вдовольняли екзотичні наїдки з двохсот планет, навіть у мережі, розпеченій кулінарними тріумфами та успішними закладами харчування, крони стояли осібно. Розташований на одному з дюжни найвищих дерев світу, цей ресторан займав кілька акрів його гілок у верховітті на висоті щось із півмилі над поверхньою землі. Сходи, по яких ми здіймалися разом із Гантом, мали тут 4 метри завширшки та губилися серед неозорного проспектного гілля під пристовбурним листям завбільшки з вітрила, освітленим прожекторами в прогалинах крони, крутішим та масивнішим від більшості гірських схилів. У горішньому гіллі крон налічувалося два десятки банкетних платформ, чій статусність і привільйованість, зростали з висотою дерева та статками і впливовістю їхніх завсідників. Впливовістю особливо. У суспільстві, де мільярдерів було як маку і де вечеря у кронах могла потягнути на тисячу марок і все одно лишатися доступною мільйоном, головним арбітром, який вказував на ваше розміщення і привілеї, залишалася влада. Валюта, яка завжди в ціні. Вечірня зустріч мала відбутися на найвищому ярусі, широкій вигнутій платформі, виготовленій із яз дерева, оскільки нога людини не повинна торкатися деревом м'юїра, звідки можна було побачити присмеркове лимонне небо, без межі крон трохи нижчих дерев, що тягнулися аж до неблизького обрію, дивні помаранчеві вогні деревних помешкань храмовників та їхніх молитовень, які прозирали в далекій зеленій верховій. і бурштинову брунатну стіну. Тихошелесного лісу. На вечерю зібралося біля 60 осіб. Я впізнав сенатора Колчева, чиє біле волосся виблискувало під японськими ліхтарями, а також радника Альбедо, генерала Марпурго, адмірала Сінха, голову сенату про Тема Дензел Гаятаміна, спікера речі спільного Гібонса, ще дюжину сенаторів, представників таких впливових світів, як сьома дракона, Де Нордгольм, Фудзі, обидва Ренесанси. Метаксас, Мауи Заповітна, Хеврон, Нова Земля та Іксіон, а також гур дрібніших політиків. Тут же перебував і блискучий у своєму оксамитовому однострої темно-червоної барви артист акціоніст Спенсер Райнольдс, але інших митців я якось не зауважив. Щоправда, з протилежної сторони людної платформи, я розглядів таріну Вінгрін-Фіф. Ця видавчиня, котра змінила книжкову ниву на філантропію, виділялася в натовпі своєю вечірньою сукною, яка складалася з тисяч шкіряних полюсток, не товстіших від шовкової нитки. А її бразулійне волосся завмерло у злеті високої хвилі. З іншого боку, її убіру у лишень оригінальна модель від ТДКІ. Макіяж був різким, але не інтерактивним. Та й на загал щінка виглядала набагато скромніше, ніж зазвичай якихось 50 чи 60 років тому. Я рушив у її напрямку навпрошки через вир гостей, котрі раз по раз вирушали в рейди по численних барах перед останнього ярусу та чекали на офіційне запрошення до столу. Джозефа любий, гукнула Вінгрінфів, коли мені лишалося до неї пару ярдів. А яким же дивним вітром занесло на цей нудний вечір тебе? Я всміхнувся у відповідь і запропонував їй шампанського. Із вдовою та спадкоємицею видавничої імперії, законодавцею літературної моди, ми познайомилися торік під час її тишневих відвідин мистецького фестивалю на Есперанці, чи не лише завдяки моїй дружбі з такими іменитими діячами в Семережі, як Салмут Бровій Третій, Мілоном Дегавром та Літметом Кобре. Та Ріна була динозавром, що відмовлявся вимирати. Аби не макіяж, її зап'ястки, долоні та шия мали би світитися голубим кольором через численні курси терапії Польсена. Десятки років вона провела у короткочасних міжзоряних круїзах, або ж нечувано коштовні кріогенній дрімоті на спа курортах, що були надто ексклюзивними, аби мати власні назви. Як результат, Тайріна Вінгрінфів залізною хваткою тримала свістке життя під своїм контролем уже понад три століття, і ні на мить не збиралася її послаблювати. І з кожним двадцятирічним сном її статки зростали, а ім'я перетворювалося на все п'якішу легенду. Ти й досі живеш на нудюшчій планеті, куди я літала торік? запитала вона. На ісперансі? підказав я, усвідомлюючи, що вона прекрасно знала другорядні планети, на яких мешкали всі важливі митці. Ні, схоже, що я поки тимчасово переїхав на ЦТК. Пан Вінгрінфіф скривилася. Вічним зором я помітив, що довкола зібралося восьмеро-десятеро гульвіз, котрі пильно ловили кожне наше слово, намагаючи зрозуміти, хто цей зухвалий молодик, який зміг потрапити на її низьку орбіту. «Яке ж трагіття це має бути для тебе?» – промовила та Іріна. Втрапити у світ ділків та урядових бюрократів. Сподіваюся, ти незабаром звідти втечеш. Я підняв тост на її честь. Хотів вас питати. Своєю чергу поцікавився я. Чи це бува не ви, редагували Мартина Селена. Спадкоємеця видавничої імперії опустила свій келих і прикипіла до мене криженим поглядом. На секунду я уявив собі сталевих вольових жінок. Вінгрен та Міні Гледстон. Здригнувшись, я став чекати на відповідь. Серденько, проказала вона це ж така древня історія. Навіщо тобі забивати свою прекрасну юного лівеньку таким допотопним мотлухом? Мене цікавить Селен, пояснив я. Його поезія. Просто цікаво, чи ви досі підтримуєте з ним зв'язок. Джозефе, Джозефе, Джозефе. Несхвально засокотіла пан Вінгрін Фів. Про небураку Мартіна ніхто нічого не чув уже багато десятиріч. З того діда вже порох мав би сипатися. Я не став говорити про те, що в часи її редакторської співпраці з Селеном вона була набагато старша від нього за віком. «Дивно, що ти про нього згадав», – правила вона далі. «У моїй старій конторі в транслінії кажуть, що вони подумають про переведення деяких книг Мартіна. Навіть не знають, чи вони зв'язувалися з його спадкоємцями». «В мирущу землю?» – згадав я ностальгійні романи поета про стару землю, що так добре продавалися багато років тому. Як не дивно, але ні. Здається, вони мали на увазі переведення його пісень. Та Аріна розсміялася і дістала сигарету з марихуаною у довгому мунштукові з чорного дерева. Хлопець із її почту поквапився класнути запальничкою. «Такий химерний вибір», – додала вона, – враховуючи, що за його сердечного життя ніхто цих пісень не читав. «Що ж, я завжди казала, нічого так не вдихає в кар'єру митця другого життя, як трошки смерті та забуття». Жінка розсміялася. Дрібні смішки дзвеніли, ніби металеве кайло відлунювало від скелі. За півдесятка людей навколо сміялися разом із нею. «На вашому місці я би переконався, що Селен мертвий», – проказав я. А пісні читалися би краще, якби він їх дописав. Та Іріна Вінгрінфів подарувала мені дивний погляд. У шарудіні листя прозвучав заклик до столу. Спенсер Рейнольдс запропонував Матроні свою руку, і всі люди поквапилися по сходах на останній ярус вперед до зірок. Допивши свій келих, я лишив його на поручнях і приєднався до всієї отари. Щойно ми всілися за стіл, прибула директриса зі своїм ескортом і виголосила коротке слово, певно 20-ту промову за сьогодні, не рахуючи ранкового виступу в Сенаті та помережі. Основною метою цієї доброчинної вечері був збір коштів для фонду допомоги Армагасту, але Глетстон дуже швидко з'їхала на тему війни та необхідності її завзято і ефективно продовжувати на фоні єднання очільників усіх учасників всемережжя. Поки вона говорила, я розглядав світ за перилами. Лимоне небо стужавило до тропічних шафранових присмірків, настільки густих, що здавалося, ніби хто запнув краєвид перед очима рясною синьою фіранкою. Божигай мав шість невеличких супутників, п'ять із яких було видно на тій широті, і саме чотири хутко неслися небосхилом поміж тільки ноявлених зірок. Тутешні повітря перенасичували кисень, що майже п'янив, і багаті аромати вогкої рослинності, які нагадали мені про ранковий візит на геперіон але ні мт ні екранольоти, ні літальні апарати будь-яких інших конструкцій не були дозволені на божигай. Нафтохімічні викиди та термоядерні вихлопи ніколи не забруднювали цих небес. А через відсутність міст, транспортних магістралей та електричного освітлення зірки горіли не менш яскраво, ніж японські ліхтарі та фотосфери на гілі та стовпах. Після заходу сонця знову здійнявся легіт. І тепер усе дерево ледь хиталося. Здавалося, що широка платформа. Ніби погодюється на невисоких хвилях. У далеких кронах я міг роздивитися мерехтливі вогники, багато з яких належали апартаментам. Тільки незначну їхню частину винаймали самі храмовники. Решту ж можна і собі було додати до екстравагантної мультипланетарної телепорт-резиденції, якщо вам не тиснула кишені, стартова ціна оренди, яка починалася з мільйона марок. Тамплієри не мородилися рутинною роботою в кронах або агенціях нерухомості. Вони просто ставили строгі непорушні правила та екологічні норми для будь-якого такого бізнесу і заробляли на цьому сотні мільйонів марок. Мені згадався їхній міжзуряний круїзний корабель «Ігдрасіль». кілометрове дерево, вирощене в найсвятішому лісі планети, оснащене генераторами сингулярності рушия Гокінга та захищене найскладнішими полями, перепонами і силовими полями ергів, які тільки можна було встановити на транспортний засіб. Це було абсолютно незбагненно що тамплієри і погодилися відправити Ігдрасіль разом з евакуаційними силами, які послужили прикриттям для вторгнення збройних сил. І як це часто трапляється із цінними речами, використаними з нечистою метою, Ігдрасіль було знищено на орбіті Гіперіона, чи то під час атаки вигнанців, чи то третьою поки що незнаною силою. Що про це думали тамплієри? Яка уявна ціль могла їх змусити офірувати один із чотирьох на цілий світ кораблів-дерев? Чому його капітан Гетма Мастін став одним із сімох учасників прощодоктеря? Щоби потім зникнути перш ніж Буерді дістався до хребта вуздечка на берегах Травяного моря? Дідько, вже стільки питань, а війна триває лише пару днів. Міна Глестон покінчила зі своїми репліками і запросила всіх насолоджуватися прекрасною вечерею. Я чимно поплескав її у долоні і махнув офіціанту, щоб той освіжив мій келих вина. На перше подавали класичний салят Аля ампір і за нього я взявся з ентузіазмом. Мені раптом спало на думку, що я нічого не їв від самого сніданку. Наструмивши на виделку галузочку хрінниці, я пригадав генерал-губернатора Теолейна, який на тлі тихої мжички у ляпі слазуровому небі Гіперіона при мені поглинав грудинку і яєчню в копченому оселецці. Невже це був сон? «А що ви думаєте про війну, пан Северне?» – запитав артист акціоніст Рейнольдс. Він сидів за протилежним краєм стола, але не зовсім навпроти мене. Його голос було добре чутно. Я помітив, як на своєму місці за три крісла праворуч повела бровою в моєму напрямку Тайріна. А що можна про неї думати? Пригубивши вина, непоганого, але все ж такого не схожого на французьке бордо, з моїх спогадів відповів я питанням на питання. Війна не потребує нашої опінії, лише виживання. Навпаки, не погодився Рейновсь, як і багато інших речей, переосмислених людиною після гіджри. Війна зараз за один крок від того, щоб перетворитися на вияв мистецтва. Вияв мистецтва, зіснула жіночка з короткою каштановою стрижкою. Інфосфера підказувала, що це пан Зюдет Шер, дружина сенатора Габріеля Федора Колчева і самостійна впливова політична фігура. Сьогодні пан Шер прикрашали синьо-золота сукня із гарзету лами та вираз непідробного зачудування на обличчі. Війна вияв мистецтва. «Пан Рейнольдс, який дивовижний концепт!» Спенсер Рейнольдс був трохи нижчий від середньостатистичного чоловіка мережі, але набагато вродливіший. Кучерявих очікуце волосся. Забронзовіла під лагідним сонцем шкіра, трохи позолочена легким шаром фарби для тіла. Його одяг та АРНК-сесуари могли похвалитися критющою дорожнечею, без зайвої екстравагантності. Манери митця промовляли про те, що він розслаблений та впевнений у собі. Такими мріяли бути всі чоловіки, але рідко кому щастило похвалитися цими рисами наяву. Ніхто не оспорював його дотепності, не ставив під сумнів щирості уваги до інших, а його почуття гумору вважалося легендарним. Цього сучого сина я не злюбив із першого погляду. «Абсолютне сия виявимо мистецтва, пан Северне», – сміхнувся Рейнольдс. «Або ж мусить ними стати?» «Ми вже незворотно пройшли точку, після якої війну аж ніяк не можна розглядати банальним і непоштивим засобом проєктувати політику альтернативними методами. «Дипломатію!» – з-під лівої руки Рейнольдса озвався генерал Марпурго. «Перепрошую, генерал!» «Дипломатію!» – повторив той. «І не проєктувати, а поширювати!» Спенсер Рейнольдс манірно відвісив поклон. Зудетта Щер і Таріна тихо посміялися. Проєкція радника Альбеду нахилилася вперед, справа від мене, і проказала. «Здається, фон Клаузевіц!» Я глянув на радника. Переносний проєктор, більше схожий на блискуче павутиння, ширяв у гілі позаду нього метрів за два. Ілюзії бракувало тієї бездоганності, якою вона могла похвалитися в будинку уряду. І все одно її якість значно перевершувала будь-яку приватну голограму, що мені її доводилося бачити. Генерал Марпурго кивнув у сторону представника Корду. «Байдуже», – звалася Шер, – «сама ідея війни як мистецтва просто геніальна». Я доїв салат, а чоловік – офіціант, Вихопив у мене порожню тарілку, підмінивши її на полумисок темно-сірого супу, що мені його не вдалося ідентифікувати. Він мав аромат диму, який відгонив цинамоном та морем, і загалом добре смакував. «Війна – бездоганний засіб самовираження митця», – завівся Рейнольдс, вимахуючи столовим кувертом під салат, ніби диригентською паличкою. «І не тільки для ремісників, котрі вивчали так звану науку війни», – він усміхнувся Марпурго. Та іншому офіцеру Збройних Сил праворуч від нього і не дав їм часу, бодай, задуматися про свої слова. Тільки той, хто воліє здолати зором бюрократичні межі тактики і стратегії, а також звироднілої волі до перемоги, ладен майстерно панувати настільки складним засобом самовираження, яким є сучасна війна. Звиродніла воля до перемоги? – перепитав офіцер ЗСГ. Інфосфера нашептала вухо, що це був капітан другого рангу Вільям аль Талі. Герой морської війни під час протистояння на маю заповітній. Він виглядав молодо років на 55, а його звання підказувало, що своєю молодістю Аджунталі завдячував радше міжзоряним подорожам, аніж польсину. По Звісно, зворотніла, розсміявся Рейнерс. Невже ви вважаєте, що скульптор мріє завдати поразки глині? Невже маляр нападає на полотно? Та й візьміть хоча б яструба Томаса. Хіба він штурмує небо? Арлипа вимирали. Пробурмотів Марпурго. Краще б вони його штурмували. Те небо їх зрадило. Рельно звернувся до мене. Офіціанти прибрали салат, про який Спенсер уже давно забув, і тільки-но принесли йому суп, котрого я вже доїдав. «Пан Север, не ви ж митець, що найменше ілюстратор?» – промовив він. «Будьте ласкаві, поможіть розтумачити цим людям, що я маю на увазі». «Мені невідомо, що ви маєте на увазі». В очікуванні наступної страви я постукав пальцем по винному келиху. І мені його миттю наповнили. За 20 футів у голові стола ячув регіт Глеттонганта і кількох членів правління Фонду допомоги. Моє невігластво Спенсера Рейнольдса не подивувало. Для того, щоб наш рід цягнув істинного Сатурія, щоб він вступив на новий щабель свідомості еволюції, проголошений у наших численних філософіях, геть усі грані людської діяльності повинні спрагло линути до мистецтва. Генерал Марпурго надовго допався до Келиха і нарешті рохнув. Я так припускаю, що до цих граней долучені і такі фізіологічні процеси, як харчування, розмножування і випорожнення. Ці процеси особливо, – вигукнув Рейнольдс. Він розвів руки, намагаючись охопити цим жестом увесь довгий стіл із його багатством наїдків. Усе, що постає перед вашим поглядом, – це тваринна потреба в перетворенні мертвої органіки на енергію, не цей учинок що полягає в глитанні іншого життя. От тільки в кронах цей процес перетворили на мистецтво. Ну а грубий звіриний процес відтворення вже давно поступився місце в справжньому танцю людських істот. Винищення просто зобов'язане перетворитися на поезію. «Я подумаю над цим наступного разу, коли піду у сральник», – заявив у відповідь Марпурго. Таріна Вінгрінфіф розсміялася і звернулася до чоловіка в червоному та чорному, котрий сидів праворуч від неї. «Монсеньори, ваша церква католицька, ранньохристиянська, правда ж?» От у вас, схіба, не існує ніякої захопливої древньої доктрини про те, що людство має досягнути такого собі вивищеного еволюційного статусу. Ми всі крутнули голови до маленького тихого чоловіка в чорній сутані і хемерній шапочці. Монсеньор Едуард, представник практично забутої ранньохристиянської секти, що зараз гибіла на планеті пацем і ще в кількох колоніях, опинився в переліку запрошених осіб завдяки участі у фонді допомоги Армагасту. Аж до цього моменту він собі спокійно сьорбав суп. На його обличчі, зморщеному від багаторічних турбот і перебування просто неба, читалося легке здивування. «Власне так», – відказав він. «В очаннях святого Тер'яра йдеться про еволюцію в напрямку точки Омега». «А ця ваша точка Омега схожа на концентрацію практичного саторі в гностицизмі, поцікавилася Зюдетта Ташер. Монсеньор Едуард замислено поглянув у свій суп, ніби зараз він мав для нього більше значення, ніж ця розмова. Я би так не сказав. Святий Тияр відчував, що все живе на світі, всі рівні органічної свідомості є плановою еволюцією, що має увінчатися абсолютним злиттям із божественним. Він трохи спохмурнів. На останні 800 років погляди Тияра зазнали певних змін в інтерпретації, але червоною ниткою по них все одно проходить віра в те, що Ісуса Христа ми вважаємо втіленим прикладом того, як абсолютний інтелект може виглядати в людському плані існування. Я прокашлявся. Здається, про гіпотезу Тіара багато писав Єзуїт Поль Дюре. Монсеньор Едуард нахилився вперед, аби визирнути з-за Тайріни, і подивився мені прямо в очі. На його цікавому обличчі читався подив. «Власне, так. Але я приголомшений тим фактом, що ви знайомі з працями отця Дюре. Я не відвів погляду від чоловіка, який колись дружив із Дюре, навіть заславши Єзуїта по у вигнання». А ще подумав про іншого беженця із Нового Ватикана, молодого Ліна Рагойта, чий холодний труп лежав у гробниці часу, поки паразитична Христоформа з мутованим ДНК, як Дюре, так і його самого, виконувала свою похмуру ціль Воскресіння. І як та мерзенна Христоформа вписувалася в погляди Тияре і Дюре про неминучу милостову еволюцію в Божественне. Вочевидь, Спенсеру Рейнсу здалося, що він надто довго випускає ініціативу бесіди зі своїх рук. Я хотів сказати, в глибокому голосі артиста потунули всі інші розмови за половиною столу, що війна, подібно до релігії чи будь-якої іншої людської діяльності, яка скеровує та зорганізовує людську енергію в таких масштабах, просто зобов'язана позбутися інфантильної одержимості буквалізмом річ сама по собі, що ми його зазвичай з такою рабською догідливістю виражаємо через цілі та розкошувати в мистецькому вимірі власного доробку. Мій найновіший проект. «А яка ціль вашого культу, монсеньора Едуарде?» запитала Тайріна Вінгрінфіф, перехопивши діалогічного м'яча в Рейнольдса, навіть не підвищивши голосу і не перевівши погляду з клірика. «Допомогти людству пізнати Бога і служити йому», відповів священник, докінчивши свій суп одним вражаючим сьорбом. Маленький старожитній церковник перевів погляд трохи далі і вперся очимав проекцію радника Альбедо. Подейкують раднику, що технокорт переслідує напрочуд схожу мету. Ви справді намагаєтеся побудувати власного бога. Усмішка Альбедо мала ідеальний розрахунок, дружня і без найменшого натяку на поблажливість. Ні для кого не таємниця, що елементи Корду століттями працюють над хоча б теоретичною моделлю так званого штучного інтелекту, що залишить далеко позаду наші вбогі інтелекти. Альбедо розвів руками, ніби виправдовувався. Навряд чи це можна назвати спробою створити Бога, Монсеньоре. Радше дослідним проєктом, що покликаний дослідити можливості у сферах, де першопрохідцями були ваш святий Теяр та отець Дюре. Але ж ви переконані, що власну еволюцію можна впорядкувати і вивести на вищий рівень свідомості? Озвався капітан другого рангу Лі, уважний слухач, герой та військово-морський звитяжець. Сконструювали абсолютний інтелект, у спосіб аналогічний тому, який ми колись сконструювали з кремнію та мікрочіпів ваших примітивних пращурів. Альбедо розсміявся. «Боюся нічого настільки простого і грандіозного. Ну і коли ви, капітане, звертаєтеся до мене на «ви», не забувайте, будь ласка, що я лише одна з численних особистостей у сукупності інтелектів не менш розмаїтних, ніж люди на цій планеті та усій мережі. Корт не є монолітним». І в ньому існують численні табори прибічників різних філософій, думок, гіпотез, якщо хочете, називайте їх релігіями, не гірш від усякої розмаїтної громади. Він склав руки, немов насолоджувався тільки йому зрозумілим жартом. Особисто я вважаю пошуки абсолютного інтелекту різновидом хобі, а не віровизнанням. Все одно що складання моделей кораблів у пляшках капітане або дискусію про кількість янголів що вмістяться на краєчку голки, Монсіньоре. Усе товариство, крім щиро насупленого Рейнольдса, котрий безсумнівно намагався зараз придумати, як повернути плин розмови в своє русло, гречно посміялося. А як щодо чуток, згідно з якими корд, намагаючись віднайти абсолютний інтелект, побудував ідеальну копію Старої Землі? Спитав я, переголомшений із власного запитання. Усмішка Альбедо навіть не ворухнулася. Дружній погляд не дав слабинки – але на якусь наносекунду його проекцію таки пробігла хвиля чогось. Чого? Шоку, люті? Веселощів? Я не мав жодного уявлення. Протягом тієї вічної секунди він міг вийти зі мною на зв'язок приватним каналом, передати неймовірний обсяг інформації через мій власний лінк із технокордом, або ж невидимими коридорами, що ми їх собі зарезервували в лабіринтах інфосфери, яку людство вважало такою простою. Він міг мене просто вбити, скориставшись своїм службовим становищем та відшукавши спільну мову, хай із якими кордівськими богами, що управляли середовищем для такої свідомості, як моя. Не складше, ніж директору інституту наказати котромусь із лаборантів вести смертельну дозу анестезії до кучливій піддослідній мишці. Бесіда зупинилася за всім столом. Навіть Міна Глестон із її вкрай важливими особами у пощі зиркла в наш бік. Обличчя радника Альбедо розтягнулося в іще більшому посміху. Ну і химерні щутки бувають. Ось скажіть мені, пан Северне, невже хтось, особливо такий організм як Корт, що його ваші власні коментатори обізвали безтілесним кодлом міськів програм дезертирів, які повтікали зі своїх мереж, тільки аби видлубати інтелектуальний пух із неіснуючих пупків, невже хтось здатен побудувати ідеальну копію Старої Землі? Я поглянув на проекцію, крізь проекцію, вперше усвідомивши, що його страви та куверти також були проекцією. Поки ми говорили, він весь час їв. І, в очевидь, щиро розважений, продовжував він, хіба пліткарям не спадало на думку, що ідеальна копія старої Землі мала би бути старою Землею в усіх своїх функціях? Яку гіпотетичну користь можна стягнути з дослідження теоретичних можливостей прогресивної матриці штучного інтелекту? Коли я не відповів, над усім центром стола запанувала ніякова мовчанка. «Я би сказав», – прокашався монсеньор Едуард, що якби е, суспільство могло створити точну копію будь-якої планети, і особливо такої, що 400 років тому була знищена, то йому би не потрібно було шукати Бога. Воно б само було Богом». «А вже ж», – риготів Альбедо, – «такі безглузді чутки, але ж наскільки прекрасні. Безперечно прекрасні». Діру Мовчанку затягнуло розслабленими смішками. Спенсер Рейнольдс заходився розповідати про свій наступний проект намагання координувати спроби самогубців покінчити із життям, стрибаючи з мостів на добрих двох десятках планет перед камерами речі спільної. Алеся увага дісталася Тайріні Вінгрінфів, котра обвела рукою монсеньора Едуарда та припрошувала його відвідати нудиську вечірку в її плавучому замку на морі Безкрайму після вечері. Я помітив, як на мене витріщався радник Альбедо і вчасно розвернувся, щоби запримітити допитливі погляди ліганта і директриси, після чого крутнувся на місці, зустрічаючи офіціантів, котрі вже несли срібні таці з основною стравою.